Звичайно, в усьому мусить бути міра і межа, міркував муталіб. Погано, коли речовизм стає самоціллю. Але це ще не найстрашніше, якщо речі купуються за чесно зароблені гроші. Він заробляв їх чесно, і після того, як став кандидатом наук, жити стало легше. Навіть Клавдія Іванівна заспокоїлася, бачачи, що він усе приносить у сім'ю, над Іринкою і дитиною аж труситься на роботі у пашані. Таке він не швець, а там, дивись, стане доктором, професором. я І Іринка – професорською дружиною. А вона, Клавдія Іванівна, та бог уже з ними, аби їм було добре. Отож, бачачи все це і відчуваючи своїм тонким нюхом, Клавдія Іванівна таки змінилася. Подобрішала, і хоча б без сварок не обходилося, ну як же без них? Проте вона дедалі рідше вигукувала оте «я у своєму домі», а військову команду розійтись ніби й зовсім забула. Та й він, муталіб, став поміркованішим, частіше притримував язика, адже й дитина в домі. Навіщо їй ці концерти? І так вони потроху... Притерлися одне до одного. Муталіп з Іринкою вже не поривалися наймати квартиру, бо як не є. А без Клавдії Іванівни їм було б важче. Тим більше Іринка закінчує інститут, пише диплом, та саме в такий, здавалося б, в зовсім безхмарний час сталося так, що Муталіп пішов із дому Клавдії Іванівни. Пішов од Іринки. Пішов, Назавжди. Нічого не взяв із собою, тільки печаль. Гірку печаль, яка й досі ятерить його серце. Уже після зондування Степанові різко погіршило. Сталося те, чого муталіб найбільше боявся. Жовч не спадала. Був глибокий застій печінки, яка вже майже не фільтрувала кров, тяжко повертала її до серця. Це якраз і був той випадок, коли, як казав Волощук, треба надіятися лише на Бога. Шансу майже не було, але муталіп ще вірив у той малесенький шанс, не міг не вірити, бо це б означало кінець, хоча траплялося в них і таке, коли вже ніхто не вірив, а людина жила всупереч усяким прогнозам. Волощук каже, що в нього був такий страшний чи щасливий випадок, коли серце одного чоловіка забилося в морзі. Він шість годин сходив над ним потом і нічого не міг зробити. А серце запрацювало, коли людину вважали покійником. Тож треба боротися до кінця, і найгірші порадники тут – зневіра і відчий. Степана перевели в реанімаційне відділення. Коли муталіп спустився до нього, Степан лежав із заплющеними очима, обснований трубочками крапельниці, яка зараз була для нього єдиним джерелом життя. На жовте лице лягла землиста тінь, Ніби його вже торкнулася печать смерті. Він поволі розплющив очі, але дивилися вони десь у безодню, чи скоріш за все, у них взагалі не було погляду. Степан лиш відчув чи здогадався, хто біля нього стоїть. "Муталібе, це ти?" спитав пошепки. "Я, Степане. Як ти? Не переживай." Я трохи підвів тебе, але не думай, що я такий слабак. Мені можна, можна робити операцію. Не бійся за мене, самими губами, – сказав Степан. Я не боюся. Звідки ти взяв? Зондування – це складна штука. Воно нікому не дається легко. Ага, незабаром тобі стане краще, – де Катерина, – спитав Степан. Ти прогнав її? Ні, що ти. Вона прийде, коли передивимо тебе в палату. В палату, коли переведемо, сюди не можна. Передай їй, що мені краще. Добре, я скажу. Степан заплющив очі. Видно було, що він ще хоче щось сказати, але чи не здужує, чи не наважується. «Не треба розмовляти», – сказав Муталіб. «Це тебе втомлює». «Ні, тут інше». «Кажи». «Розітримані ноги», – попросив Степан. «У мене набрякають ноги». Муталіб відгорнув простирадло і долонями став масажувати йому ступні, холодні і набряклі від води. «Спасибі», – прошепотів Степан, – Посинілими губами І знов Розтулив повіки. Але мені ще води хоч краплю, То воно попустило. Не можна, Сказав муталіп. Один ковточек. Ти ж не слабах, Степане. Воно попустило б. У мене всередині пересохло, Дихати не дає. У крапельниці є все, Що тобі зараз потрібно. Там твої і вода, і їжа. Терпи, Степане. Це від води так набрякають ноги. Я ж зовсім не пив. Вона є у всьому, вода. Степан знов заплющив очі, потім спитав. Знаєш, чого я хочу? Чого? Хочу тієї картоплі, що ми їли в тебе. Що ти сам готував? Я давно вже не можу дивитися на їжу, а це чомусь закортіло тієї картоплі. Справді, зрадів муталіб, я приготую тобі, приготую і довезу ще гарячу. Вибачай, що я так, просто з тобою. Ти ж мені все-таки брат. Постарайся заснути, я ще зайду. Ні, побудь ще трохи. Мені не важко, так і Катерині передай. Мовляв, поговорили, пожартували, все добре. Звичайно, передам. Вона десь тут, сказав Муталіб, і йому здалося, що Степан усміхнувся, хоча жоден м'яз не ворухнувся на його обличчі, і очі дивились нічого не бачили. Який сьогодні день? П'ятниця. Завтра вихідний. Муталібе, поїдь у Праліс. Куди? У Праліс? Це наш старий ліс над Тікечем. Ти ж був там, муталібе. Візьми вудки і поїдь. Це ж зовсім близько. Півночі поїздом. Поїдь. Там, там Щедрик. Він поможе нам. І, напружуючись з останніх сил, Степан розповів муталібові про мене Щедрика. Говорив він не зовсім зрозуміло, час від часу впадаючи в забуття. Йому талібові спершу здалося, що Степан марить, та загодом помітив, як у його спорожнілих очах сухо спалахують вогники, і зрозумів, що це не марення. Навпаки, розповідь про чудернацьке безтілесне створіння, додає Степан Вісилий. Мабуть, він відчув сумнів у муталіповому голосі, сумнів у видуженні, і подумав, що якби той поїхав до пралісу, то я, щедрик, знайшов би спосіб, щоб якось його підтримати, розрадити чи що, а може навіть навіяти магічного духу. А коли муталіб не зможе поїхати, то хай хоч Дізнається, що вони не вдвох зараз стали супроти однієї смерті, їх троє. Третій – це я, щедрик, дарма, що ніколи ніким не бачений чоловічок, адже смерті. Цієї старої карги, з якою вони борються, теж ніхто ніколи не бачив. То тільки малюють її кістяною потворою з косою за плечима, а насправді жоден чоловік не бачив її. Вона теж примарне створіння. І хто знає, може смерть, найдущий боїться саме такої ж безтілесної істоти, як я, щедрик, може саме такий чоловічок і здатний вибити косу з її кислявих рук або підставити ніжку цій карзі у найнесподіваніший для неї момент. Степан розповів муталібові, як я карав його кривдників, розповів про Пилипа затірку, про інші мої подвиги, до яких відніс і чудодійне зцілення баби улити. Ні, не могла вона видужати від кухлика звичайної води, якої до того ж Степан набрав не з джерела, Може це навіть я щедрик, казав Степан допоміг Катерині, бути в клініці такою невидимкою, що її тут ніхто не помічає, не вигонить, вона тінню проникає куди завгодно. Поїдь муталібе, у Праліс. Поїдь, тобі ж нічого не треба робити там, лишень посидиш з вудочкою, спочинеш, наберешся сил. Погрієшся біля багаття, Глодового куща біля шепшини, Що зараз горять вогнем. Послухаєш, Гомін, очереттів, Які вже підсохли, але шурхотять На тихому вітерцеві. Шепочуться, мов живі. Ти все те побачиш, почуєш, А потім розкажеш мені. Муталіб слухав його уважно, ні в чому не заперечував, ніби теж повірив у Щедрика. Та коли Степан притих, похитав головою, сказав. Ні, не можу я зараз поїхати. Я завтра прийду до тебе. Який вихідний, про що ти говориш? Хай колись разом поїдемо. А завтра я приготую тобі картоплю з дичиною і привезу ще гаряченьку. Але Степан... Наче його й не чув. А я, аби міг, зараз поїхав би. Не знаю, що це зі мною. Отак От заплющу очі і бачу. Все-все. Кожну рибину під водою, Кожну пташину і село своє, Кожну стежечку бачу, Кожне деревце, кущик, травину, І все це разом бачу. Не окремо, а разом. Хіба так буваємо, Талібе? Що це зі мною діється? Він притих, мовби чекаючи відповіді, та Муталіб мовчав. І Степан відповів собі сам. Буває, бач, заплющу очі й ходжу тими стежками. бачу кожну комашку, росину, порошинку бачу, кожну. Він напружився. І вперше повів очима побачив перед собою муталіба. Якби ти знав, як хочеться жити, якби ти знав, мені б ще хоч раз все те побачити насправді, не падай духом Степане. Ні, це я так вибач. Мені пора, сказав муталіп, ти поспи, пожди. Я ще зайду до тебе. Пожди хотів спитати. Кажи, як там Стратон Митрофанович? Йому ж мали робити операцію. Ще не знаю, збрехав муталіп і швидко вийшов у коридор. Уже виходячи з реанімаційного відділення, спиною відчув на собі чийсь погляд, ніби щось штовхнуло його, і швидко обернувся. Там, в кінці коридору, до тих дверей, із яких він щойно вийшов, майнула біла тінь, вся біла, він навіть устиг помітити на ногах бохили. Мотели б якийсь час постояв. потім, не викликаючи ліфт, швидко пішов східцями в ординаторську. На серці лежав такий камінь, що хотілося кричати. Здається, Йому ще ніколи не було так тяжко, хіба тоді, коли він оперував Уктама. Тоді йому самому хотілося померти. Із Хорезму, з рідного муталібового кишлаху, добився товариш, його дитинство в Київ, Атаназар із своїм семилітнім сином Уктамом, Остроким хлопчиною, який муталібові, мов дві краплі води, Нагадував того маленького Атаназара, З котрим вони крали кавуни на баштані одного кого, Ягема. разом пасли овець, купалися в шорколі, ходили до школи. Тільки потім життя закинуло муталіба аж до Києва. Атаназар же так і зостався у кишлаку, де й досі Пасеовець що правда вже колгоспних, але на долю не скаржуться. В останні, коли вони зустрілися в Кишлаку під час муталібової відпустки, казав, що нічого кращого і не бажає. Один раз потрапив до Ташкента та на витримав ту штовханину. «Не зрозуміло, як там люди живуть», – казав Атаназар, – «для нього – і Вургенч поїхати каторга, інша річ пасти овець, а вечорами бавитися з дітками, яких у нього вже п'ятеро. Проте вони з гульнарою і не думають зупинятися, чекають шосте. Та найдужче з усіх він любить Уктама. Може, таке й гріх казати, але він обожнює свого другого сина, зізнався Атаназар. Такої розумної дитини ще світ не бачив. У два роки воно вже говорило таке, що дорослий не скаже. Це, муталіби, буде якийсь академік чи міністр. Жаль тільки, що для цього йому доведеться виїхати з кишлаку. Але нічого, всі не роз'їдуться. Трохи лишиться і біля мене. А ще от здоров'я підводить мого уктама. Я вже і туди, і сюди, але лікарі... Нічого путнього не можуть сказати. Той лікує йому бронхи, той нирки. Один радить пити травичку, а другий – мумію. Може, ти, муталібе, подивишся? Ти ж у нас лікар, чайний чоловік, можна сказати. Муталіб подивився. Хлопчик справді розумний. І, послухавши його, сумом подумав, що вони, ці діти з пороком серця, завжди... Розумніший за своїх ровесників. Ніби хворе серце відчуває все глибше. Атаназарові він сказав, що малому треба робити операцію. Хай привозить його до Києва. А той витріщив очі, наче йому пропонували летіти на Марс, хоча й розхвилювався дуже через октама. Атаназар спитав: чи не ліпше поїхати до Ташкента? Він уже якось переживе тестов потворіння заради сина, зате хоч назад вернеться, а їхати за 3-9 земель до Києва, це, вибач, муталібе, я не хочу тебе образити, але навряд чи мені знадобиться твоя адреса? Муталіб не образився і вже забув ту розмову, скільки часу минуло, коли це одного вечора приїздить прямо на квартиру до Клавдії Іванівни Атаназар з Уктамом. Видно, вже так припекло, що не побоявся ні далекої дороги, ні літаків, розпитав у муталібових родичів адресу та так без дзвінка, без усяких попереджень і подався до нього. Дзвонить уже у двері. Клавдія Іванівна, Прийняла Атаназара гостинно, був відносний спокій у її домі. Хоч трохи злякано поглядала на його чапан, на хромовики в калошах серед літа. Припорошені далекою дорогою, мабуть, на них був порох із муталібового кишлаку. Клавдія Іванівна думала, що так ходять лише у фільмах про давнину, ну, ще старі люди – а це ж молодий чоловік, тюбетєєчка, пристала до тім'я, як капелюшок до жолудя, і диви, знімає калоші, і так м'яко ступає. Виявляється, у хромовиків немає твердих підошов, он, чого він калоші зверху взув. Ну, Бог з ним, хай буде ще й таке, подумала Клавдія Іванівна. Треба віддати належне цим муталібовим землякам. Ніколи не приїжджають з порожніми руками. І в цього великий кошик із фруктами та ще й туго напханий мішечок. Цікаво, що ж воно там таке в тому мішечку? Назустріч чим вийшов муталіб, і вони разом якось так дивно скрикнули, що здалеку, розтягли один одному руки, довго трясли їх, а потім цей приїжджий, мов, підломився, схилився муталібу на груди і скрушно заговорив щось незрозумілою мовою. На них злякано дивився хлопчик, гарненький такий, очі великі, розумні, мабуть, тому і налякані, чи розумні. Видно, мова про нього була, і малюк, полохливо ловив кожне слово, потім ухопив батька за пана, а та, а та, дуже сподобався Клавдії Іванівні цей хлопчик. Вона підійшла і погладила на його голівці жорсткого чорного чубчика. Хлопчик покірно дозволив їй це зробити. Він розумів, що зараз не гоже пручатися і тільки сором'язливо Опустив очі, а на запитання цієї лагідної жінки, як його звуть, сказав Уктам, радіючи тихенько, що зрозумів її запитання. Клавдія Іванівна чемно припросила усіх до вітальні, хлопчика посадила на диван, а Таназарові підсунула м'який фотель, але він з винуватою усмішкою попросив дозволу. Посидіти на підлозі, уявляєте, дві доби в дорозі, і за цей час жодного разу ніде не посидів по-людському, виправдовувався Атаназар, сідаючи під стіною. Підібгав під себе по азіатському ноги складений навхрест, і на його круглому як кавун обличчі вималювалася така втіха, що Клавдія Іванівна Одверто засміялася. Будь ласка, сидіть, скільки вам заманеться. Ні, ви мені дуже подобаєтеся, Атаназаре. Сидіть, поки я щось приготую на стіл. Атаназар сказав, що не треба турбуватися. Хіба тільки від чаю він не відмовиться, а так усе є, і, схопившись зі ще незагрітого місця, почав діставати з мішечка в баранину, Домашні перепічки, сир, кишми шурюк, пряжі в солі абрикосові кісточки. А на останок урочисто викоти величезного царка вона із закрученим, як у поросятих хвостиком. Це муталібе тобі від одного ого єгема, він пам'ятає тебе, на, каже, передає од мене вітання. У тих словах Мталіп уловив якийсь знак чи натяк, ще не знав який, чимось далеким і знайомим війнуло на нього, але не міг збагнути чим саме, тільки здогадувався, що шукати розгадку треба у їхньому затаназаром дитинстві. Напевно, у тих відчайдушних походах на баштан одноокого єгняна. Але що ж там було такого незвичайного? Усе дуже просто. Однокий Єгем цілісінькими днями незрушно сидів під очеретяним дашком, який захищав його від спеки, і не треба було великої кмітливості, щоб накрасти в нього кавунів. Досить тихесенько внадитися в баштан злівого від єгена боку. У нього не було лівого ока, і вибирай, котрий на тебе дивиться. Тож і виходило завжди так, що врешті-решт одна половина баштана з лівого, от дашка боку, лишалася голою. Збирали врожай тільки з правої. І голова колгоспу Кадам Силаєв завжди гримав на одну оку одягема. Те що? «Не можеш пересісти на другий бік, Єгем Ата. Важко повернути сідницю, що це на баштані твориться таке неподобство». Старий не ображався, змовчував, цілився одним оком десь мимо Кадама і Ніпаре з вуст. Той бурчав, не хвалявся відправити Єгема на пенсію, вирухувати з нього всі заробітки, щоб знав, як не слухатися начальства». Однак ті відскакували від Єгема, як горох від стіни, і голова махав рукою, знаючи, що одного він не вижене, що й наступного сезону буде те саме, підчистять половину баштана, а зате на другій і правій половині вони зберуть стільки кавунів, скільки хтось інший не виростить на п'ятьох баштанах, бо цей Мовчкувати Єгем знає якийсь секрет, сам садить їх, сам доглядає. І колгосп має стиглих кавунчиків уже в червні. І ласують ними всі, хто хоче. Нікого одного кий Єгем ще не спіймав на гарячому. Він, здавалося, ніколи й не підводився зі свого наседженого сідала. А мотоліп таки одного разу попався. Було це ввечері, зараз, якраз після того спекотного дня, коли вони всією школою збирали бавовну. І от виявилося, що муталіб назбирав найбільше. Ніхто навіть із старшокласників не ставив такого рекорду. 147 кілограмів легесенької, як пушок бавовни нащипав тоді муталіб своїми маленькими пучками, Хоча ні про який рекорд і не думав, просто ставив кошик за кошиком, як і годилося, на ваги, і йшов собі скубати далі. Тоді він і болю не чув, то вже пізніше пальці пекло вогнем. А вдень муталіба лише мучила спрага, і він помітив, що чим швидше щипає бавовну, тим менше кортить пити. І от увечері, несподівано для всіх, приїжджає на поле голова колгоспу Кадам Силаєв, збирає збирають до гурту школярів і дорослих. Кадам Силаєв дякує всім за роботу добру. Та переможцем, оголошує він, став муталіп Усманов, який назбирав сьогодні 147 кілограмів білого золота. Він так і сказав «білого золота». За що йому він, Кадам Силаєв, виносить подяку, однак це ще не все. Він розгорнув невеличкий пакунок, зовсім незавидний сірий згорток, який тримав у руках, і на який ніхто не звернув уваги. А тепер Кадам Силаєв, делікатно усміхаючись, як це роблять фокусники, дістаючись з капелюха живого голуба, видобув із того згорточка осяйного сріблястого ліхтарика, довгастого китайського ліхтарика, отого качанчика, що був недосяжною мрією навіть для дорослих хлопців. Такого у їхньому кишлаку мав хіба що клешоногий Бабаджан, котрий щороку їздив на північ продавати урюк. Так от, кадам силаю, Підніс цього ліхтаряка високо над головою, щоб всі бачили, і сказав, що правління колгоспу нагороджує цим сьогоднішнього переможця Моталіба Усманова. І в хлопчачому гурті покотились вигуки захоплення, а потім пекати атабай. Син пекатого камюла закричав, це не чесно, треба було зразу казати, що переможцеві буде подарунок, тоді б ми не так працювали. Кадам Силаєв ще ширше усміхнувся на ті слова. Дуже вони його потішили і сказав, що саме отак і чесно. Оце і є найчесніша людина, котра працює не за винагороду, а задля громади, за добру винагороду, «Працюватиме і леда, що», – сказав Кадам Силаєв, і чогось весело так засміявся, і як дорослому потиснув муталібови обидві руки, потім увімкнув ліхтарика, подивився, чи горить, і подав його переможцеві. У гурті ДНД заплескали в долоні переважно дівчата і старші, а хлопці – Заздрісно дивилися на той сріблястий ліхтар. Диво якесь, у нього навіть лампочка незвичайна. Синя цяточка біля вусиків, такий лискучий, такий гладенький, що здавалося ось-ось вислизне з рук. І муталіп затиснув його в руці. Не чув уже, як печуть йому пальці. Хлопці обступили. «Покажи, покажи, дай подивлюся». А він не міг розімкнути затерплих пальців, не міг випустити з рук того сріблястого ліхтарика і тільки винувато всміхнувся.